28 Istoria culturii și civilizației 5 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala pagina 299 În schimb, piesele de artilerie, în paranteză grea, mijlocie, ușoară, închid paranteza, integrate într-un dispozitiv de ansamblu, interveneau în asediile cetăților și orașelor. Orașele erau mai des asediate decât castelele, pentru că orașele erau mai slab fortificate, în paranteză când existau asemenea fortificații, închid paranteza, și pentru că ele prezentau din toate punctele de vedere un interes mai mare pentru asediatori. Pentru aceasta, asediatorii săpau tranșee, ridicau talazuri, construiau palisade și, încă din secolul XII, foloseau mașini tipice de asediu. Turnuri imense de lemn cu întărituri de fier, uneori acoperite cu piei, în paranteză, pentru a le proteja de riscul incendiului, închid paranteza, împinse pe cilindrii de lemn până în apropierea zidurilor. Înăuntrul turnului, la adăpost de tirul celor asediați, înaintau câteva zeci de călăreți. Arcași și arbaletieri. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Sursele literare vorbesc despre o asemenea mașină de asediu folosită în 1216, contra orașului Toulouse, care putea adăposti 400 de călăreți și 150 de arcași. Încheiat notă 1. Pentru forțarea porților se folosea ca în antichitate berbecul, o enormă grindă de stejar, în paranteză uneori având și un vârf de metal, închid paranteza, lungă de 6-10 metri, suspendată de frânghii și acționată printr-o mișcare de balansare de 10-12 oameni. Contra fortificațiilor și a populației asediate se întrebuințau, tot ca în antichitate, dar mai perfecționate, mașinile de aruncat proiectile, în genul catapultelor, a balistelor sau a unor arbalete gigantice. Cu aceste mașini se mai aruncau și sulițe, grinzi, produse incendiare, materii asfixiante, în paranteză, de exemplu, sulf aprins, închid paranteza, și chiar cadavre de animale în putrefacție, pentru a răspândi epidemii. În secolele 12 și 13, perfecționările tehnice au dus la un tir mai rapid și mai precis, permițând și utilizarea unor proiectile mult mai grele. Să mai adăugăm și folosirea scărilor pentru escaladarea zidurilor, situații mult mai puțin frecvente însă decât le sugerează miniaturile medievale și cei asediați dispuneau ca mijloace de apărare, de catapulte și alte asemenea mașini de război. În mod special, în centrul atenției erau porțile de intrare în oraș, întărite cu bârne groase de stejar sau cu drugi de fier, flancate de turnuri proprii cu arcași și arbaletieri, apărate și de podurile mobile când acestea erau ridicate și precedate la distanțe diferite de puncte fortificate, în paranteză barbacane, închid paranteza. Apoi, de șanțurile exterioare, în paranteză, largi de 12-19 metri și adânci de 8-11 metri, închid paranteza, și de zidurile înalte de 6 de înmulțit cu 10 metri, până la baza parapetului. Donjoanele devin din ce în ce mai masive și mai înalte. Vezi, notă 2, cel din cusi avea 35 de metri. Citesc notă 2. Un faimos exemplu de centru urban fortificat, foarte bine conservat până azi, este Carcazon, se scrie că -c a r c o -n, n e cu un dublu zid de încintă, în paranteză, încinta interioară are 25 de turnuri de apărare, închid paranteza. În interiorul zidurilor, numărul apărătorilor necesari era de 1320 de oameni, sau... Saped se scrie să apă Hâ Ed, citadela cavalerilor Teutoni din Palestina, în paranteză reconstruită în 1243, închit paranteza, înălțată pe un vulcan stins la 850 metri altitudine, cu un prim zid de încintă de 22 de metri și o grosime, în paranteză la vârful zidului, închit paranteza, de 3,30 metri. După care venea un șanț interior lat de 13,20 metri și adânc de 15,40 metri, dominat de un al doilea zid de încintă înaltă de 28,60 metri și șapte turnuri cu zidurile groase de 4,40 metri. Garnizoana Safed număra 1700 de oameni în timp de pace și 2200 în timp de război. Încheiat notă 2 Revenind acum la asediile în care se folosea artileria de foc, în apropierea obiectivului fortificat, în paranteză oraș sau castel, închid paranteza, caii erau descămați și turnurile erau împinse cât mai aproape de ziduri, chiar până la 20-30 de pași de șanțul de apărare. Tirul artileriei era continuu ziua și noaptea. La un asediu din 1407, cadența tirului a fost de 30 de proiectile pe zi. Dar în asediul din 1431, orașul Lagny, se scrie la Y) a fost bombardat cu 412 ghiulele de piatră într-o singură zi, iar în 1480, zidurile unui oraș au fost distruse de efectele a 3500 de proiectile asemănătoare. În unele asedii, într-adevăr, artileria a deschis breșe largi în zidurile de apărare, vezi notă 1, sau a distrus cartiere întregi, în altele însă eficacitatea ei a fost foarte redusă. Citesc notă 1. De unde tendința continuă de a spori grosimea zidurilor? În paranteză, donjonul castelului din orașelul francez Ham, construit în 1470, are zidurile groase de 11 metri, închid paranteza, încheiat notă 1 încât s-a putut afirma că majoritatea orașelor fortificate care au fost asediate în Evul Mediu au căzut nu prin acțiunea artileriei, ci fie prin trădare, fie din lipsa alimentelor și a apei, fie din cauza unei epidemii. Multe centre urbane întrețineau permanent meșteri turnători de turnuri. În secolul 15, piesele de artilerie erau acum plasate în locuri fixe, pe terasele turnurilor de apărare. La baza acestor turnuri erau deschizături speciale pentru tirul artileriei, orientat pe direcții strategic-stabilite. Figură pagina 299 reprezintă o poză. Asaltul unei cetăți, din Hortus Deliciarum. De Herad se scrie h r, -R -A -D, De Landsberg se scrie l a n d s -P r g Secolul 12. Încheiat figură Figură pagina 301 Reprezintă o poză A sediului unui oraș în secolul 14. După un manuscris al cronicii lui Froisart se scrie f r o -t, Compusă în secolul 15. Încheiat figură Războiul. În evul mediu observa mare punct pastură, se scrie pâsât o -r -e A au, războiul nu urmărea gloria, ci interesul. Starea de pace nu era considerată nobilă, ci umilitoare, marile bătălii erau rare, în paranteză cel puțin până în secolul 14, închid paranteza, și puțin ucigătoare, iar o moarte, ghilimele sublimă închid ghilimele pe câmpul de luptă nu exista. Cauzele unui război puteau fi diferite. Obligația, în paranteză, potrivit obiceiului vechilor germani, chit paranteza, de a răzbuna o ofensă sau o crimă, obligație care era un privilegiu al nobililor susținuți de familiile și de vasalilor, conflicte între suzerani și vasali pentru nerespectarea de către unii sau ceilalți a obligațiilor derivate din contractul de vasalitate, campanii împotriva orașelor sau pentru reprimarea unei revolte. În fine, războaie generalizate între doi suverani, de obicei unul fiind suzeranul celuilalt, care, spre sfârșitul Evului Mediu, vor avea aspectul unor războaie naționale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În Evul Mediu n-au existat cu adevărat războaie între naționalități, în paranteză cu excepția cruciadelor, închid paranteza. Nici chiar repetatele războaie dintre regii Franței și Angliei nu erau războaie între două țări, ci între un suzeran și un vasal puternic. Marea bătălie de la Bouvines, se scrie B -O -U -V -I -N -I S în paranteză 1214, închid paranteza, a fost în fond o campanie a lui Filip August, împotriva vasalului său infidel, Ferrand, se scrie fâier R.A.N.D., Contele Flandrei. Încheiat notă 1. Teoretic, orice senior putea declara război, practic, însă numai cel care dispunea de o reală forță economică și politică, marele feudatar. De cele mai multe ori, pentru regi, feudali și cavaleri, războiul era mijlocul cel mai potrivit pentru a-și afirma puterea și a-și spori bogățiile. Adevăratul mobil era Prada. Vasalii și cavalerii considerau Prada ca un drept ce li se cuvine în mod firesc, în schimbul riscului a timpului consacrat campanii și a cheltuielilor avute pentru procurarea armamentului și echipamentului lor și al valeților lor încât un război nu consta atât în mari bătălii decisive cât în acțiuni limitate la sedi, incursiuni, jafuri, incendii. Pe cavaler nu-l interesa să-și ucidă adversarul, ci să-l dezarmeze, să-l captureze, vezi, nota 2, pentru că apoi să poată obține un cât mai bun preț de răscumpărare. Citesc nota 2. Tranzacțiile aveau loc chiar pe câmpul de bătălie. Cavalerul capturat era eliberat imediat ce își dădea cuvântul de onoare că va plăti prețul răscumpărării, după care continua să lupte, căutând să facă și el prizonier un adversar pentru a se desfăgubi în felul acesta de prețul pe care îl va plăti pentru răscumpărarea sa. Încheiat notă 2 Cavalerul care reușise să-și învingă adversarul dobărându de pe cal, în paranteză când deci armura sa prea grea îl punea în imposibilitate să se ridice și să continue lupta, închid paranteza, devenea de drept și proprietarul calului și al armurii adversarului, ceea ce însemna deja o pradă de mare preț. În schimb, soldații de rând, pentru care nu se putea obține un preț de răscumpărare și al căror echipament rudimentar nu-l ispitea pe învingător, nu prezentau interes și deci puteau fi masacrați. Vezi, notă 3. Citesc notă 3. Astfel, francezii, în bătălia de la Azi în Curt se scrie Azîncă în paranteză 1415, închid paranteza, și englezii, în cea de la Formigny, se scrie Fuormâig în Y, în paranteză 1450, închid paranteza, au căzut pe câmpul de luptă în proporție de 50% până la 80%. Încheiat notă 3. În felul acesta, războiul medieval degenera de cele mai multe ori într-un ansamblu de acțiuni de jaf și de brigandaj când însă adversarii urmăreau un obiectiv politic sau juridic precis, recurgeau mai degrabă la negocieri. Acestea puteau lua forme variate, fie că se făcea apel la un arbitru sau la un mediator, fie că se trimiteau în secret negociatori, în paranteză de obicei clerici, închid paranteza, fie că părțile alegeau fiecare câte un luptător care combăteau singuri, litigiul fiind tranșat în funcție de victoria unuia sau a celuilalt. În scopul respectării hotărârilor luate erau stabilite anumite feluri de garanții, jurământ cu mâna pe Biblie sau pe relicve, confiscarea feudului de către suzeran, retragerea ghilimele, omagiului închid ghilimele sau de către vasal, trimiterea de o stateci vasal sau sancțiuni religioase, excomunicare și sancțiunea cea mai gravă, anatemizarea. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Pentru a preîntâmpina numeroasele conflicte militare, biserica a intervenit prin trei inițiative. Impunerea unor norme de conduită etico-religioasă, instituției cavaleriei canalizarea instinctelor războinice în direcția luptei contra necredincioșilor, în paranteză, prin propaganda cruciadelor, închid paranteza, și instituirea ghilimele păcii lui Dumnezeu, închid ghilimele, urmărind să-i apere pe non-beligeranți, în paranteză, oamenii bisericii, femei, copii, țărani, negustori, pelerini, închid paranteza și bunurile de utilitate publică, în paranteză averile bisericii și ale mănăstirilor, recoltele, animalele de muncă, închid paranteza. Prin ghilimele, pacea lui Dumnezeu, închid ghilimele, se interzicea, sub pedepsa cu excomunicarea și alte sancțiuni extrem de severe, orice acțiune războinică în anumite perioade ale anului, în paranteză postul Crăciunului, postul Paștelui, închid paranteza, sau în anumite zile ale săptămânii, la început de vineri, seara până luni dimineața, apoi mai târziu de miercuri, seara până luni dimineața, în paranteză o prevedere care nu s-a mai respectat, închid paranteza. Fapt este că în a doua jumătate a secolului al XIII-lea războaiele au devenit mai rare. Încheiat notă 1 Figură pagina 303 Reprezintă o poză, o scenă de luptă, miniatură franceză din secolul XIV, ilustrând tactica, echipamentul și armamentul epocii. Biblioteca națională Paris Încheiat figură Strategia și tactica Războaile medievale cunoșteau anumite restricții. Luptele n-aveau loc iarna, în paranteză, decât cu rare excepții în secolul 15, închid paranteza, nici pe timp de ploaie și nici în cursul nopții. Sub raportul strategiei se remarcă unele caracteristici. Evitarea, pe cât posibil, a unei înfruntări în câmp deschis, înaintarea lentă a atacanților, operații desfășurându-se într-un timp cât mai scurt. Vezi, în notă 1, și într-un spațiu cât mai limitat, un război de uzură cu acțiuni incoerente și discontinui ale unor grupuri de combatanți. Citesc notă 1. Mijloacele financiare reduse ale statelor nu permiteau întreținerea unei armate pe un timp mai îndelungat de 4-5 luni și aceasta abia la sfârșitul evului mediu și doar de câteva monarhii puternice. Încheiat notă 1. În campaniile militare la o mai mare distanță, comandanții se informau în lipsa unor hărți topografice, vezi, notă 2, prin intermediul celor ce cunoșteau ținutul, negustori, călugări, aventurieri, cercetași sau spioni. Citesc notă 2. Abia în jurul anului 1437 datează prima hartă militară cunoscută, întocmită în Lombardia hartă pe care sunt marcate printre altele și podurile, în paranteză dacă sunt de lemn sau de piatră, închid paranteza, și punctele fortificate și drumurile cu indicația distanțelor dată în mile. Când armatele încep să dispună de asemenea hărți, devine posibilă dominarea unui câmp de operații întins, deci apariția, ghilumele, Marei Strategii, închid ghilumele, încheiat nota 2. Paranteza. Spre sfârșitul Evului Mediu, spionajul era considerat o necesitate absolută. Închid paranteza. În cadrul strategiei medievale din secolele 14 și 15, intra și obiceiul ca, la sfârșitul campaniei și odată cu demobilizarea grosului armatei, frontierele să fie organizate din punct de vedere militar printr-o rețea de garnizoane dispuse în adâncime pentru a împiedica o invazie neprevăzută sau în caz de pătrundere a inamicului, trupele lui să poată fi izolate și încercuite. Nu rare erau, cum spuneam, acțiunile incoerente și discontinui ale combatanților, formând grupuri separate. Tactica clasică, însă folosită în războaiele perioadei feudale, avea în vedere formația de luptă dispusă ordonat în linie de bătaie. În linii generale, cele trei dispozitive care acționau fiecare într-un fel propriu erau dispozitivul cavaleriei, cel al călăreților, care la un moment dat luptau și pe jos, și cel al infanteriei. În dispozitivul cavaleriei, combatanții erau înșirați în linie continuă pe numai mult de 3-4 rânduri, încât pe un câmp de bătălie, larg de 1 km, în paranteză cazul cel mai obișnuit închid paranteza, cavaleria număra între 1.500-2.000 de călăreți. Cavaleria se grupa în mici unități tactice, în jurul unui steag propriu al unui șef, seniorul cu oamenii pe care îi imobilizase el. Combatanții trebuiau să țină rândurile foarte strânse și la semnalul luptei să înainteze păstrând alinierea, într-un ritm lent, apoi din ce în ce mai accelerat, atingând viteza maximă în momentul contactului cu adversarul. Nu întreaga linie de bătaie a cavaleriei se angaja de la început în luptă, ci succesiv pe sectoare, începând de obicei cu aripa dreaptă. Primul scop urmărit era ca adversarul să fie trântit de peșa. În acel moment interveneau scutierii și valeții, îl imobilizau și îl luau prizonier. Dacă prima șarjă nu reușise, călăreții se retrăgeau să-și facă rândurile. În timpul acesta pornea la atac un alt sector al liniei de bătaie, când efectivul cavaleriei era foarte numeros. În paranteză, acesta către sfârșitul Evului Mediu, închid paranteza, la câteva zeci de metri mai în spate era dispusă o altă linie de bătaie, formând arier garda. Cealaltă formulă tactică a călăreților care coborau de pe șa și continuau să lupte pe jos era cunoscută încă din secolul XII și va fi practicată în mod curent de cavalerii teutoni și anglo-normanzi. Tactica recomandată în acest caz era nu de a porni la atac de la început, ci de a aștepta să atace mai întâi adversarul. În sfârșit, infanteria, constituită din lăncieri, arcași, arbaletieri, archebuzieri, formații de luptă foarte diferite ca dotare, tradiții efective, etc., era concentrată într-un dispozitiv fie de zid, fie de unghi, fie de semicerp. Acestor trei dispozitive care acționau combinat, li se mai putea adăuga în secolul 15 și noile arme de foc individuale, în paranteză, cu levrina, archebuza, închid paranteza, sau artileria ușoară de câmp. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Începând din secolul XII, a fost elaborată și o literatură didactică politico-militară, în Occident. Dintre autorii antici, cel mai bine cunoscut era Vegetius, a cărui operă s-a apăstrat în zeci de manuscrise, în paranteză încă din secolul 9, chiar închid paranteza, multe în traduceri în limbile franceză și italiană. O copioasă informație privind chestiunile militare se găsea și în literatura istorică și narrativă. Spre sfârșitul evului mediu se scriu câteva adevărate tratate de strategie și tactică originale. Încheiat notă 1 Figură, pagina 305 Reprezintă o poză. Carcazone, zid de incintă din secolul XIII Încheiat figură Armata permanentă Primele nuclee ale unei viitoare armate permanente, în paranteză apărute chiar de la începutul secolului al XIV-lea, închid paranteza, erau elemente care asigurau ordinea internă și executarea hotărârilor luate de un for de judecată sau cele pentru paza punctelor de interes militar, în paranteză castel fortificații, închid paranteza. Trupele condotierilor, de asemenea, erau menținute sub arme și în intervalul dintre angajările lor succesive de către un oraș sau altul, timp în care erau în grija unui serviciu administrativ special bine organizat și permanent. Apoi și cetățile sau fortificațiile urbane întreținau, în paranteză, mai ales în secolul 15, închid paranteza, adevărate garnizoane permanente. În fine, și unitățile de elită care formau garda personală a monarhilor, vezi notă 1, și într-un număr mai redus aducilor, pot fi considerate forme incipiente ale unei viitoare armate permanente. Citesc notă 1. Astfel, în 1398, garda personală a regelui Angliei, Richard al II-lea, era o adevărată mică armată compusă din 750 de oameni, în paranteză dintre care 10 cavaleri, 97 scutieri și 311 arcași, închid paranteza. În 1467, garda familiei Ducale din Milano se ridica la cifra de 2000 de oameni. Încheiat notă 1. Dar o armată permanentă, în înțelesul deplin al cuvântului, a putut să apară numai când au fost întrunite cel puțin patru condiții. Ghilimele, existența unor structuri militare stabile și regulate, închid ghilimele, conștiința principiului că trupele permanente, ghilimele, asigură o superioritate indiscutabilă, închid ghilimele, și că, în orice caz, oferă mai multă siguranță, ghilimele, decât ar putea oferi mobilizările temporare, închid ghilimele prezența în sânul populației a unui destul de numeros grup dispus să-și facă din serviciul militar permanent o adevărată carieră și asigurarea unor suficiente resurse financiare rezultate din contribuții fiscale stabile acceptate conștient de contribuabil, care să permită întreținerea acestei armate. În paranteză, conform contamine Închid paranteza. Se pare că, în acest sens, primul exemplu l-a dat carul al V-lea al Franței, în 1369, care menținea în permanență sub arme mai multe corpuri de călăreți și arbaletieri, pedestrași sau călări. Pasul următor l-a făcut în jurul anului 1445 carul al VII-lea, când a stabilit trupe, în garnizoanele de frontieră, când a luat marilor seniori dreptul de a recruta oameni dependenți de ei, revindicându-și dreptul exclusiv de recrutare pe întreg teritoriul regatului și când în loc să procedeze la o recrutare masivă, a făcut o operație de triere a oamenilor, pentru a asigura armatei o compoziție corespunzătoare și uniformă. În felul acesta, Carol al VII-lea a format o armată de 7200 de combatanți, în paranteză 800 călăreți, 3600 arcași și 1800 pe pedestrași, închid paranteza, bine echipați. Spre sfârșitul secolului, Ludovical, al XI-lea a sporit mult efectivul acestei armate, în paranteză printre altele înrolând și șase, opt mii pedestrași din Germania, închid paranteza, creând pentru prima dată nu doar o cavalerie, ci și o infanterie permanentă, încât în ultimele două decenii ale secolului al XV-lea, efectivele armatei franceze permanente se ridicau la 20.000-25.000 de, de, de oameni. Exemplul Franței a fost urmat numai decât de regatul Castiliei și Aragonului, precum și de statele italiene, în paranteză Republica Veneția, Ducatul Milano, Regatul Napoli, închid paranteza. Odată cu aceasta s-au elaborat coduri militare, s-au organizat instruirea și antrenamentul cavaleriei și infanteriei, s-au introdus uniformele, s-au ales semnele distinctive ale diferitelor corpuri, totul înainte de anul 1500. Figură pagina 307. Reprezintă o poză. Scenă de război. Miniatură din epoca cruciadelor. Încheiat figură. Figură pagina 308. Reprezintă o poză. Ritualul băii cavalerului. Miniatură din secolul 13. Încheiat figură. Cruciadele. Cuprinde. Cauze, împrejurări, preparative Așa numita ghilimele cruciadă a săracilor Închid ghilimele Prima cruciadă Organizarea statelor cruciaților O cruciadă eșuată și o cruciadă a regilor Reprobabila cruciadă a patra Ordinele militare religioase O ghilimele cruciadă a copiilor Închid ghilimele Cruciadă a împăratului excomunicat Urmările și importanța cruciadelor Cauze împrejurări preparative Operațiuni militare de cea mai mare anvergură pe care le-a întreprins Occidentul medieval, cruciadele au constituit și sub alte raporturi un moment semnificativ al istoriei civilizației. Considerate mult timp în paranteză până către 1806, închid paranteza, exclusiv sub aspectul lor religios, în realitate aceste expediții au avut drept cauze, în paranteză și rezultate, închid paranteza, elemente de natură diferită economice, sociale, politice, morale, deși au fost mobilizate și s-au desfășurat sub lozinca, ghilimele, războiul sfânt, închid ghilimele, de eliberare a Ierusalimului și, ghilimele, a sfântului mormânt, închid ghilimele, de sub ocupația, ghilimele, păgânilor, închid ghilimele, musulmani. Cruciadele au avut drept precedente contra lumii creștine, timp de aproape patru secole, în scopul înlăturării dominației islamului. În acest sens, momentele principale au fost lupta de reconquista din Spania, în paranteză unde luptaseră și cavaleri francezi în 1064, 1073, 1080 și 8, paranteza, văzută de papalitate ca un ghilimele război sfânt, închid ghilimele, și care, virtual, se încheiase la începutul secolului XIII, așa numita ghilimele epopee bizantină, închid ghilimele. Războaiele duse de Imperiul Bizantin contra ofensivei musulmane, în între 960-1030, acțiunile militare ale marilor orașe italiene Pisa și Genova, care în 1015 cuceresc Sardinia, ocupată de arabi, întinzându-și apoi controlul și asupra coastelor Algeriei și Tunisiei. Eliberarea de către normanzi a Siciliei și Maltei, în paranteză 1061-1092, după ce acestea fuseseră timp de două secole, posesiuni arabe. În fine, lupta tenace a armenilor pentru a-și apăra credința și patria contra musulmanilor. Niciunul din aceste precedente însă nu au constituit premise necesare ale cruciadelor. Pe de altă parte, rezultatele obținute atunci au fost serios compromise sau amenințate, când, către mijlocul secolului al XI-lea, conducerea spirituală și politică a lumii islamice trece de la arabi la turcii sălciucizi. Pradă incursiunilor lor deja au căzut marile orașe Antiochia, Nicea, Smirna și Ierusalim. În ajunul Primei Cruciade, Orientul Mijlociu traversa o perioadă de criză. Cele două imperii musulmane rivale, al turcilor Seljucizi din Siria și al arabilor fatimizi din Egipt, nu erau în situația de a opune un front redutabil unei ofensive organizate a unei armate bine dotate, cum era cea a cavalerilor occidentali. Imperiul bizantin, de asemenea, nu putuse opri înaintarea turcilor, armata sa fusese distrusă în 1071, însuși împăratul Romanus Diogenes căzuse prizonier, imperiul își pierduse multe posesiuni. În paranteză, între care în 1805 și Antiocia, închid paranteza, în timp ce din nord pe cenegii și normanzii din Sicilia îi creau probleme grele.